Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені шаннари. Розділ 16. Вечерю накрили і з'їли. І незабаром після цього глибоке гучне гавкання прорвалось крізь мирні звуки ночі. Воно долинуло з південного берега озера на якому стояли табором ровери. Один раз, другий, а потім зникло. Усі голови повернулись як одна. Обличчя були перелякані та бичікувальні. Через мить гавкання пролунало знову, вириваючись із темряви, наче задиханий рев якогось жахливого бика, що кидає комусь виклик. Ровери похапцем схопились за зброю, потім кинулись по периметру кола возів і вдивились у ніч. Але звук стих. Цього разу він не повторився. Цефело і більше десятка людей стояли і чекали якийсь час. А коли нічого не сталося, він грубо наказав усім повернутися до вогнища і вечірнього вина. Голосно жартуючи про дияволів і потвор, які блукають уночі, він похвалився, що жодно з них не наважиться зайти в табір роверів, не спитавши дозволу. Чаші з вином були наповнені і роздані. Всі випили. Проте погляди продовжували блукати в напрямку звуку. Через півгодини гавкання пролунало знову. Ближче, ніж раніше. Раптово і важко. Перелякані ровери схопились на ноги. Вдруге вихопили зброю і побігли до краю табору. Цього разу ВІЛ пішов з ними. Амберл відстала лише на крок. Хлопець став між двома фургонами і насторожено витріщився назовні. І не побачив нічого. Нічого не ворушилось. Нерішуче, Цефело підійшов до краю лісу, що оточував невелику галявину, обома руками стискаючи руків'я важкого довгого меча. Він простояв так деякий час, приготувавшись до захисту. У відповідь була лише тиша. Нарешті він повернувся, пішов назад з похмурим обличчям. Далі продовжили жартувати. Коней, яких прив'язали біля озера, підвели ближче до каравану, щоб за ними можна було краще спостерігати. Розставили охоронців по усьому периметру і попередили, щоб вони були на поготові. Усіх відвели назад у возів, де ровери розташувались у затишному світлі вогнища. Вино передавали по колу, хоча цього разу пили менше. Розмови відновились, але вони були стриманими і обережними. Часто згадувалось слово «дьявол». Чоловіки тримали жінок і дітей поруч, усі виглядали дуже стурбованими. Віл відвів Амберл на кілька кроків назад від стурбованої групи та опустив голову. «Я хочу, щоб ти постійно була поруч». Сказав він, не покидай мене ні за яких обставин. Не покину, пообіцяла вона, на мить втупилась йому прямо в очі і поспіхом перевела погляд. Як ти думаєш? Це Фелло обірвав її думку, несподівано закликавши до музики, поплескав в долоні, заохочуючи інших зробити те ж саме. Хлопець з Ельфійкою слухняно доєднались. Кілька слабких вигуків привітали це Фелло, коли він почав танцювати біля вогнища. Віл занепокоєно озирнувся «Якщо там щось є, і якщо це щось нападе на табір, то ми з тобою забираємось звідси. Спробуємо дістатись до Артака, а потім втечемо. Ти готова ризикнути?» Вона кивнула. «А вже ж!» Затремтіли сріблястим плачем тарілки. Тихо захуділи струнні інструменти. Руки почали плескати в долоні, рівно й впевнено. Аж раптом гавкання почулось дуже й дуже близько. Воно виринуло з темряви, злякаючою раптовістю, важке й жахливе. Почулись крики вартових, сповнені жаху. Вони кричали «Диявол! Диявол!». Ті, хто зібрався біля вогнища, розбіглись. Чоловіки кинулись за зброєю. Жінки і діти в розгубленості тікали. Над цим галасом піднявся крик, пронизливий, швидкий, який майже одразу затих у тиші. За колом вагонів щось величезне і темряве було вночі. «Демон!» – прошепотів Віл, майже не думаючи. Через мить істота увійшла крізь щілину між двома возами, розсунувши дерев'яні будиночки так, ніби вони були зроблені з паперу. Без сумнівів, це був демон, набагато більший за усіх істот, з якими зіткнулись юнак з ельфійкою, тікаючи з гавенстеда. Він стояв на двох ногах, більше п'ятнадцяти футів заввишки, масивне тіло зігнуте і важке, вкрите плямистою коричневою і сірою шкурою, яка звисала товстими складками. Гребінь луски збігав від шиї на усю довжину спини та спускався по обох ногах. Обличчя порожнє. Зуби виринали з пащі, яка широко роззявилась, щоб випустити глибоке, охочне гавкання. У великих пазуристих руках істота тримала розірване навпіл тіло вартового. Демон відкинув мертвого чоловіка вбік і вийшов уперед. Цефелло і десяток роберів зустріли його з піками й мечами, кілька ударів пробило товсту шкуру, але більшість було відкинуто вбік. Тварюка була повільною й громісткою, але неймовірно сильною. Вона безладно прорвалася уперед крізь стіну захисників, легко відкидаючи їх убік. Цефелло кинувся прямо назустріч демону, підстрибнувши, щоб встромити меч глибоко в роззявлену пащу тварюки. Та ледве встигла загальмувати. Щелепи розкусили меч надрузки, а руки потягнулись до ватажка. Цефелло був дуже швидким, але ще один робер впав, перечепившись через власні ноги, поспішаючи втекти. Нога демона каменем опустилась на цього чоловіка. ВІЛ вже відводив Амберл у дальній кінець табору, маючи намір дістатись до прив'язаних коней, і побачив, що Цефелло теж впав. Захисники намагались оплутати демона, який однією масивною рукою зловив якогось здоровання та віджбурнув у сторону. Стоячи в проміжку між фургонами, Віл спостерігав, як інші ровери кинулись на захист Цефелло. Двоє схопили його тіло та відтягнули в безпечне місце, а решта, щоб відволікти, атакували монстра. Піки та мечі пронизували броньоване тіло демона, який потягнувся до найближчого фургона, схопив і одним махом перекинув віз. Той з гуркотом впав, розлетівшись на частини. Металеві прикраси та шовкові рулони розлетілись у світлі багаття. Захисники закричали та відновили безнадійну атаку. Амберл наполегливо смикала віла за руку, але Омсфорд все ще вагався. Він не міг змусити себе повірити, що щось таке величезне і повільне змогло вистежити їх аж від Гавенстеда. Ні, це створіння самотужки прорвалося крізь заборону, спустилось в тірфінг і просто натрапило на караван. Воно прийшло самотужки, наосліп, нерозумно, але ця істота настільки руйнівна, що вже зрозуміло, Роварам з ним не впоратись. Як би вони не намагались. Демон неодмінно знищить увесь караван. Проте ровери не тікали. Яскраві вагони, громісткі будинки на колесах – це їхні домівки. Усе, чим вони володіють, там. Ні, ровери тікати не будуть. Вони будуть стояти і битися. І якщо цього не зроблять, то помруть. Демон був з іншої епохи. Його сила була більшою, ніж у плоті, крові та кісток. Щоб зупинити його, потрібна сила не менша за його власну. І тільки ВІЛ володів цією силою. Проте це не його війна. Ці люди вкрали у нього коня. Він їм нічого не винен. Його перший і єдиний обов'язок – це відповідальність за Амберл. Треба її забрати якнайшвидше піти. Але що тоді станеться з роверами? Не тільки з чоловіками, а й з жінками та дітьми. Чи вони заподіяли йому шкоду? Без його допомоги вони не впораються. Рішення було прийнято, коли він згадав, що дідусь використовував ельфійські камені під час втечі від володаря чорнокнижників. І саме так підказав ворогу, де можна його знайти. Цілком можливо, що так само сталося і зараз. Деякі з цих демонів істоти здатні використовувати магію. Аланон казав, що це так якщо він використає ельфійські камені, то зможе привести їх прямо до нього. Він кинув швидкий погляд на Амбрел, і те, що вона побачила в його очах, одразу підказало ельфійці, що хлопець має намір зробити. Без слів, вона відпустила його руку. Він стягнув правий черевик та потягнувся за ельфійськими каменями. «Принаймні, він повинен спробувати», сказав Віл собі. «Принаймні, він повинен зробити хоча б це. Не можна дозволити людям помирати». Віл відкрив мішечок та висипав три сині камінці на відкриту долоню. Міцно стиснувши їх, він подивився на ельфійку. «Залишайся тут», сказав він. «Ні, почекай», покликала вона, але хлопець уже побіг. Демон вже наближався до центру табору. Цефелло підвівся на ноги, нестійко похитуючись, та притулився до воза з одного боку і вигукував підбадьорливі слова захисникам. Віл скорочував відстань між собою та бійцями, поки не залишилось десь 20 ярдів. Піднявши кулак над головою, він закликав силу ельфійських каменів. Але нічого не сталося. Він відчув бурління внизу живота. Сталося те, чого найбільше боялись. Він не може контролювати силу ельфійських каменів. Аланон помилився. Тільки дід міг закликати, а не він. Вони йому не підвладні, не підкоряться. Проте мусять! Віл спробував ще раз, зосередившись на відчутті каменів у руці, Взиваючи до магії, що ховалася десь у них, і знову нічого. Але на цей раз він відчув щось, чого не помічав раніше бар'єр, що блокує його зусилля, бар'єр усередині нього. Крики розвідників різко увірвались в його думки. Він побачив, що демон наближається. Захисники опинились позаду істоти, колючи й штовхаючи зброєю в ноги й боки. Намагаючись відвернути тварюку від хлопця, масивна рука змахнула та збила з ніг двох чоловіків, а потім розкинула решту. З горла вирвалось гучне гавкання. Цефелло почав шкутильгати в сторону битви, підтримуючи себе зламаною пікою. Його одяг був розірваний, вкритий пилом і кров'ю. Віл бачив їх усіх так ніби вони застигли в одній миті натюрморту, намагаючись вивільнити силу, яка була замкнена в ельфійських каменях. Йому не хотілося тікати. Він стояв у центрі табору, самотній, з однією рукою, піднятою до нічного неба. Еретрія з'явилась нізвідки, кинулась уперед. Її струнка постать стала тінню від раптового руху, що промайнула між демоном і хлопцем. Коричнева рука кинула смолоскип в морду монстра. Істота схопила палаючу палицю щелепами, рефлекторно їх зімкнувши. І сповільнилась, наче її якось турбував вогонь і дим. Скориставшись миттєвими ваганнями, Еретрія схопила вілла і почала тягти його назад, допоки обидва не спіткнулись і не впали. Захисники одразу ж згуртувались – Вихоплюючи з вогню дерево та кидаючи його у демона, щоб збити того з пантелику. Але чудовисько вже знову зробило крок уперед. Віл поспішно схопився на ноги, тягнучи за собою еретрію. Тієї ж миті Амберол підбігла до нього, міцно стискаючи в маленьких рученятах довгу піку, готуючись захищати їх усіх. Хлопець без слів схопив її за руку та штовхнув обох жінок за себе, а потім повернувся обличчям до демона, що йшов уперед, а потім простягнув руку з ельфійськими каменями. Зараз не було не вагань, не сум'яття. Заглибившись у себе, хлопець розбив бар'єр, що стояв між ним і силою каміння. Розбив його силою волі, народженою відчаєм і потребою ще не розуміючи, що саме робить. Проте, коли це вдалося, юнак відчув, що у ньому щось змінилось. Цього він пояснити не міг, але відчував, що це було добре. Немає часу на роздуми. Проникнувши в саме серце ельфійських каменів, він нарешті оживив їх. Яскраве блакитне світло спалахнуло в його руці, зібралось, а потім вирвалось уперед, щоб вразити демона. Потвора заревла, сила каміння пронизала її наскрізь. Але демон продовжував їїти, хапаючи повітря пазуристими руками. Вілл не здавався. Він ще глибше занурився у камені, відчуваючи, як посилює їх магію. Все навколо затуманилось від їхнього сяйва, І знову пішла атака на демона. Цього разу істота не витримала магії. Його постать спалахнула полум'ям і перетворилась на стовп сліпучого світла. На мить він спалахнув темно-синім кольором, а потім вибухнув попелом і зник. Віл Обсфорд повільно опустив руку. Там, де стояв демон, була лише обвуглена земля і клубок чорного диму, що здіймався в ніч. Всі навколишні ліси застигли. Лише потріскування вогню порушувало тишу. Юнак невпевнено озирнувся. Жоден ровер не ворушився. Вони просто стояли. Чоловіки зі зброєю. Все ще готові до бою. Жінки й діти тулились одне до одного. На їхніх обличчях відбивалися невіра і страх. Віл відчув, що панікує. Чи не відвернуться вони від нього, знаючи, що він їх обдурив? Хлопець швидко озирнувся на Амберл, але Ельфійка теж застигла. Її глибокі зелені очі сповнились здивування, а потім цефело проскутивляв уперед і, відкинувши вбік зламану піку, він став перед вілом. Його темне, бородате обличчя було заляпане кров'ю і сажею. "Хто ти такий?" тихо запитав він. "Розказуй." Хлопець завагався. "Я той, за кого себе видавав, Сказав він нарешті. «Ні». Це Фелло похитав головою. «Ні, ти точно не простий цілитель. Ти дещо більше». Його голос був твердим і наполегливим. «Я був правий щодо тебе увесь цей час, вірно?» Віл не знав, як відповісти. «Скажи мені, хто ти?» повторив це Фелло. Його голос був низьким і небезпечним. «Я вже тобі сказав!» «Нічого ти мені не сказав!» Обличчя ватажка роварів почервоніло від гніву. «Мені здається, ти знав про цього диявола. Я думаю, він прийшов сюди через тебе. Все це через тебе!» Віл похитав головою. «Істота знайшла табір випадково. Так само випадково я опинився з тобою. Ти мені брешеш, цілитель!» Віл відчув, що втрачає самовладання. Хто кому збрехав, Цефело? Ми грали в твою гру, ти встановлював правила. Ровар зробив швидкий крок уперед. Мені здається, ти всі правила не вивчив. Мені так не здається, рівно відповів юнак і злегка підняв кулак, у якому тримав ельфійські камені. Цефело не пропустив цього жесту і повільно відступив назад. Посмішка, що послідувала за цим, була болісною і вимушеною. «Ти казав, що не маєш нічого цінного, Цілителю. Ти забув це!» Віл похитав головою. «Камені не мають цінності ні для кого, крім мене. Для тебе вони нічого не варті». «Дійсно?» Ровер не намагався приховати насмішку в голосі. «То ти чаклун?» А, можливо, диявол? Чому б тобі не розказати, хто ти є? Віл завагався. Розмова ні до чого не веде. Треба закінчувати. Амберл підійшла до нього і узяла під руку. Її присутність заспокоювала. Цефело, поверни мені мого коня, тихо промовив він. Обличчя ровера почорніло. «Ми з Амберл повинні йти нагайно. Існує більше дияволів по типу того, якого я знищив. Ось що я тобі скажу. Вони стежать за Ельфійкою і за мною. Через те, що я використав камені, вони тепер знають, де нас можна знайти. Ми повинні тікати. І ти теж». Цефелло безмовно дивився на хлопця кілька довгих хвилин. Вочевидь, намагаючись визначити, чи все сказане правда. Зрештою, обережність взяла гору над недовірою. Він коротко кивнув. «Забирай коня і їдь, Ви мені більше не потрібні!» Він розвернувся і пішов геть, голосно закликаючи людей збирати табір. Вочевидь, він теж хотів тікати з тірфінгу. Віл якусь мить спостерігав за батажком роверів. Потім, вклав ельфійські камені до шкіряного мішечка і сховав назад у туніку, узявши амбару, він рушив до коней, а потім згадав про Еретрію. Поглядом він знайшов її у тіні фургонів. Вона дивилась на нього своїми темними очима. "Прощавай", вил Омсфорд. "Тихо промовила вона. А він ледь посміхнувся. Дівчина знала, що немає більше шансу піти з ним. На мить він завагався. Еретрія врятувала йому життя, і він їй зобов'язаний. Чи буде правильно допомогти їй зараз? Проте він знав, що не може так зробити. Його єдина турбота – це Амберл. Він не може відволікатись навіть заради цієї дівчини, яку вважає такою чарівною. Борг повинен бути сплачений іншим разом. «Прощавай, Еретрія. Відповів він. Крізь тінь її обличчя пробився відблиск сліпучої посмішки. «Ми ще зустрінемось!» Крикнула вона, закружляла і зникла в тіні. А через п'ять хвилин Вілл і Амберл покинули табір роверів вверхи. Кінець шістнадцятого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.